היפופוטן? כשאני מתחלק, נשמת נתרי, מבוגץ את ידיים, מצח תחת שיניים, תביא לך לי... על האישה באמבטיה? הנני, מי זה? אלוהים! אז מה אתה שואל אם זאת אני? אתה בטח יודע כבר. חילך את ביתך, בכורתך, יחידתך! אבל יש לי בן! שיהיה בן! חי את בנך! הכניסי ראשו למזבח! אבל אין לי מזבח באמבטיה! מה יש לך שם? שם פה, כפכפים יש לי, סבון... שימי את ראשו בכיור, ועבירי אש באבוקה! אין לי דבר כזה! תכניסי לו את הראש חזק במים! אבל למה? כדי להראות את אמונתך! נו טוב, אה, דני, בוא! מה קרה אימא? אה, הדוד בשמיים אמר שצריך להטביע אותך בכיור! אמר, אמר! אוקיי, okay. <laughs> אני רואה שאת באמת מאמינה. נשארה רק עוד שאלה אחת קטנה. פעם ראית פספוסים? כן, למה? כי עכשיו את מופיעה בטלוויזיה במתיחה שלנו! <laughs> <laughs> אני לא מאמינה איזו הפתעה יפה. מי זה מדבר שם? <laughs> זה יצפן. יצפן? סתם, זה יהודה ברקן. יהודה ברקן? סתם, זה רלפין בר. באמת? סתם, זה יגאל שילון. פספוסים! מה זה אלוהים? לא פה. רבותם. רגע, אתם רוצים את האחרונים שלי רבותם? הם פתח לא באו. רבותם סיועי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה